Normalean, hostegunetan e, egiten dugun atala dugu, baino bihar greba eguna denez, e, gaur egingo dugu, e, gaur egingo digun mundu arizo, txentarrekondok aix egunon. Ba, egunon. Normalean, esan bezala, hostegunetan e, egiten dugun, baino greba denez, e, ba, bueno, ba, gaur e, e, egingo dugu, ez, e, bihar e, greba. Egunara, haimatkontu alderrekatzeko ditugulako. Bueno, e, guazen lehen dabiziko puntua e, ego Koreara, izan ere hor, e, bueno, babilera nuklear moduko bat e, egonda, aste honetan, eta bilera hori, ez da, aurrera atera errusia eta estatuatuak ados ez dira lako jarri ez. Hori da, eta berriro ere ba, gai bera, es? Energia nuklear inguruko estabai da eta honen erabilpen desberdinen inguruko ba, desadoztasunak. E, bitxia da ba, nola batzuek azaltzen dira momentu honetan gaiban guazintenetik ba, markazen beste estatu txikiagoei izenolako erabilpena egin behar dira gaur egun energiaren inguruan jakinda, bere nagusitasuna iaia esin -e ikutu dala, ez. Eta kasuanetan Baiкуси degu Berriro ere, Ego izan da e, bilera edo gaiurra, eta baino gai nagusietariko bat zan gehien bat hiparkorea. Zindegu aztu momentu honetan, Ego Korean iau gaita marmila e, soldadu, estatu batu eta raglau delako katua han, e, denok dakigu zenolako harreman estuak mantentzen dute historikoki Ego Korea eta Washington artean. E, gaur egungo goleendakaria edo lehen ministroa ere, Ba, bere politika kontserbatzaile eta e, atzerakoiari jari esker ba, gauzak ere, batzutan ba, okertu dira e, e, Kore arpeninzulan, eta hori gutxi izango basan bat, e, ikutu, ikusi dugu justu gailurria baino lehen nola Obama egondala ere, bat, bisitatzen bi Korean arteko muga edo desmilitarizazio zonalde hori, ez? E, hau batzuentza provokazio gutza izan dela, ni uste dut etzala behar, baino baliru di ere ego Koreako agintariek aurre egungo agintariak behar zuten olako kinua ba munduari adierazteko eta iparkorea ere ere ba, estatu batue aliantza mantentzen dala, ez. Mm -hmm. Eta gerozuk aipatu duzun bezala, ba beti hobeti bezala olako e, bileretan ba, oso oso eskasieak. Mm -hmm. Bueno, bertan izan da Espainiako Gobernu burua Mariano Rajoy e, hor gomidatuta joanda, ez? Bai, hori da, izan da gomidatua eta berriro ere adierazten da argi eta garbi estatu espainoleko pixua munduan zehar badaiko eskasa dela, ez bai jaso du gonbidapen berezi hori, baino ez dauka inungo incidentziarik eta estatu espainoleko ordeskaritzarik gabe egiten baldin bada olako bilerarik, ba ez da eser gertatzen aregiago. Ba, nahikoa dauka gaur egungo estatu burua, ba gausak hemen bideratzeko eta ez energia nuklearra ingora eta bera, ez. Eta gainera jakenda, ba momentu honetan segurazki irraxoi e, jaunaren presentzia oso lotu dago ba lobby nuclear inguruan mugitzen diren indarkorrelazio hori esker, es hauek ba, ikusi begun Garoñaren kasuaren betzela, ba, nahi dute ala edo nola mantendu energia nuklear alternativa bezala eta naiz eta arriskuak, eta aste honetan bezala entzun duguna, es, geroinaren berriro ere, ba, geldik eta tekniko bat ez programatua e, sufritu izan dula, ba, olako kasuetan, ba, zaurazki horregatik, egon da mungon bidatuta jakinda, Estatu espainolean momentu honetan, ba, horren alde preste egiteko edo zen gauzadala baina zioarte mailan eta bai, etxen mm -hmm. Bueno, aita santua, astartuko dugu, izan ere, bueno, ba, laro gehiagurte di, eh, dituen Josel Racingerrek eh, badirudi, biha jazia duela eta Mexikon izan da eta orain kuban dagoaz. Hori da eta baita ere bere adierazpenak oso bitxiak Mexikoren kasuan ba nola narkotrafiko tazitze gindula, baino ez da izan gai ba bere, bere ibilbide honetan ba, jasotzeko edo billeratxo bat egiteko ba seksu jasarpen inguruko biktimarekin, ez? Horrek ere adieraz edazten dula elisa hau edo instituzio betzela ba, gazigosok desente oa indik ditu beraurrean eta rezingerren dagoenetik ere ba, are agotu dira olako egoerak. Ez eta kubaren kasuan ere Ba joan da jakinda da kuban ere katolikoak asko direla, presentzia oso importantea e, dala eta bala ba, do no la kubaren kasuan mantenduko dula o, oreka txiki bat, es. Oreka bat bere diskursoan agian zerbait markatzeko, ba oposizioari kini bat egiteko, baino jakinda ere momentu honetan zerbait oso-oso deskaratua esango nukeenik, egiten baldin badu edo esaten baldin badu ba horrek baldintzatuko jo urrengo bidaietan, nun nahi. Eta esin dugu aztu ere, zenolako adirazpenak aitiriburuz, ez? adirazpenak horiek ba, erakusten digu berriro ere zerraestasunarekin holako e, personaiak botatzen dituzten diskurtsoak, eta gero bere egunerokotasunean haiek ere ez dute tutik ere betetzen ez, eta guna hauetan azaldu den bezala, ba nazioartemailan eta eskubidez zibil, politiko eta zonazioarekin sozialen inguruan dauden akord, nazioarteko akordio desberdinetan ba, Batikanoak bakarrik eh, amar bat ditu sinatuak eta eta gaudo hitz egiten ba, dozenaka hitun e, edo akordioetaz, mm -hmm. ez berez, bat defizit demokratiko izugarria eta ez goia hitz eginko ideologiki edo senolako gauzetaz mm. Ideologia haipatu nahi dut, izan ere historiakoki eliza eta komunismo ez dira ondo Eramanen eta bitxia egiten sait eh bueno, buruztegi komunista bat eta Elizako buru bat elkarrekin e ikustea txentea. Bai, Baina denodak ego diplomazia eta sitz egiten dugunean, ba, olako aur, e, argazkiak ba, topatzen dira, ez, gogoratzen baldin bagara ego Afrikan gari batean, Mandela eta e, Dekleren de, de Arteko argazkiak eta olakoak ba, oiek ere, ba, bueno, abirazten dugu diplomazia munduan gaur egun e, denok buztitzen gara, ez, eta kasu honetan, ba, bai, nahiko harrigarria dela ikustea, ba, kastro anaiak e, aitasan duarekin e, argazki berean, baina, bueno, e, esaten duan, auriko katu behar da mundu diplomatiko horrenpean pean, eta, bueno, baldintzak ba, edo batzutan e, reglak gure e, gure zeatikat daude, ez, berez? Ba, bueno, ez da beste munduko gauzatxo bat, ez. Mm -hmm. Bueno, siri eragoaz, badirudi baxar alasadek, e, bueno, ba, kofi anan onartu duela sirian, ez? Bai, eta badirudi hemen ere garaipen txiki bat eurrusiaren ez? E, Libiaren kasuan, perturuan maneira n ikusi izan nola eh, Mozkun oso oso haserrtuta egon dira Libiaren egoerarekin ikusita ba iaia ia, paso egin dutela sinatuta kotaz eta momentu honetan ikusi dugu nola Sirian gausak aldatu dira eta gainera hauteskundiek eta gero ba asko ze eh, potenteagoa izanda Errusia da eh, Mozkuren eh, jarrera, ez eta akordi honetan ananen akordio inguruan ba, asko eta askok ikusten dute ba gean bai eztenbide bat seren bestela eh, aukera bakarra izango zen Ba, berriro guda zibil batean kokatzea erralitate hau. <risa> eta 6 puntuko akordiotaz, ba, bueno, argi eta garbi esaten dela, ba, hori ez, e, pres dagola siriagobernuak ba, anarekin e, lan egiteko, esaten dute ere sueten bat egongo dela eta e, tropen mugimenduak bertan bera e, geldituko direla, e, onartzen dute ere nazio batuen, ba, begira bat horren gainean aitz eh, egiten dute ere mekanismo berriak ba laguntza bideratzeko, eh preso politikoen askatasuna, eh, ni uztet ere aukera ematen saiela eh komunikabidei nazioarteko komunikabidei ba susenean jarraitzeko hango realitatea, berez, bueno, eh, pakete nahiko potentean, nahiko potolotxoa, eta aurrengo egunetan hobeto ikusi berdela, es eh. batzuek esaten dute agian hemen hasi dala eh jemenantzeko eh, bat, gogoratu berdala gimenen, ba, garaibateko bateko lehendakaria utzizun adostasun osoz e, poterea, lortu zuen eksilio ba, doratuat e, kanpoan eta bere ordez kokatu dana izan da garaibatean presidente ordea zena. Ez, eta gian o, momentu honetan alazadekin hantzeko nahidutekin, eta bueno egun du, ugurrengo egu, egu asteetan, edoia betetan, mugimenduak ikusiko dira. Mm -hmm. Bueno, nik uste bintzat, ali abdu Estatu ez datu batuetara juntzela, baino nik uste e, <laughs> baxar ez dara estatu batuetara, eh? Horida, horida. Ba, bueno, horregatik eh, Moskutaz hitz egiten da, hitz egiten da, igual, eh, mundu arabiarren ere beste toki batean, baino, jakin da eh, segurtasun guztierekin egin behar direla, eta gero esastu, eh, kasuenetan ere hemenen kasuan betzela, eh? Ba, hemen ere eh, familiak eta klanak eta tribuak eta antzekoak ba, nahiko lotutak eta nahiko potenteak izaten dira gizarte mailan gizartea olantolatuta dagoenez eta, bueno, horrek ere ondorio Ekarriko iruzte uh -huh. Bueno, palestinan eh, badairudi Egoerak ez duela etenik Eta fata, aipatuko dugu Bai, alfatatetik etorritako bargutiren preso famatuaren hitzetas ez? Nola esaten hemendik aurrera, ba, gauzak aldatu berri dela, ez? Behin baino gehiagotan, aipatu dugu mugimenduak ematen ari dira Palestinan, e, alde batetik eta bestetik, e, garai batean jamas eta olepen arteko edo fataten harteko akordioa, ikusi dugu ere zenolako borroka ematen ari da momentu honetan e, kartzeletan, e, preso bat hilzorian dago e, ikusten dela ere ba, bueno, e, tentsiona mendua ere e, talde ezberdinen arteko e, liskarrak ba, errepikatzen ari dira ikusten dela ere kanpoko aktoreak pres daudela ere beti betzela ba, erabiltzeko e, palestinaren afera eta adidaspen honekin ni uste izan dela e, toke da tentsionantzeko bat oso potentea esanez ba, bueno, e, barne maian guk geu antolatu behar gara e, ezin de errepikatu garai bateko erroreak eta horretarako bargutiren e, adidaspenak oso oso importanteak izaten dira eh? gainera jakinda zen nolako figura da barguti preso bera entifadarekin lotuta dagoen eta bere irudia oso, oso potolo izan dala eta gainera apurtzen dula piskat ba, fatanen inguruko ba ustelkeri eta da kolaboratzaileen irudi hori, eh, eta horrek igual impulso berri bat emango zaio Palestinaren burrukari eta agian eh urrengo astetan ere, ba, an ere gauksak susentzen dira ikuspegi palestinar batetik, ez? bestela, ba, bueno, ikusi dugu no labanaketak e, iraganean eta garai batean, e, ba, ja, erabilgarria izan dira beti eh Israelen ikuspegitik, egokratu bergara nola e, eskertiar ziren edo diren e, erakundeak garai batean, bat batean topatu zuten estenatoki horretan ba, jamaz bezalako eh, indar bat indar hori hasi eran eh, ez detesango zuzen kibultzatuta eh, Israeletik edo estatubatuetatik, baino bai E, ni uste e, indirektikoki ba, kolaborazio bat izan zunazieran e, Gero ikusi dugu jamasen kasuan ba, gauza bera gertatu zaio ba, jihaz islamikoarekin eta ba, bueno, e, oa indik ere ba, kanpoko aktoreak prestaude e, mundu arabiarraan eta baita ere israelen eta nola ez, estatu batu eta ba, esan duguna, ez, erabiltzeko pixka eta sufrimendua eta aien egoera ba, bakoitzaren interesen alde. Hmm? bueno Eta, amaitzeko, Dominique Strauss-Kahn, aipatuko dugu, badirudi e, bueno, trikimailo guztiak erabiltzen ari dela kartzelera ez joateko, txente? Bai, bai, eta hemen ere salantzak ez, e, noraino jongo da askenian justizia, ea justizia izango da gai behin goz esateko ba, benetako erru, erru dundada e, zenolako pertsonai baten aurrean gaudela, ek, behin, ni niozte ditzein genula ere honetas eta oso adiraz hasieran, ba... E, sexual inguruko aferarekin lotuta bat zeudela eh maniobrak nahiko ilunak, esan interes politikoak ere sortzen dira, e, bere kargua oso oso poterea, oso potente azan eta hori ikusi gero, ba bueno, badirudi momentu honetan, ba bai, trikimailuak erabil dies gero eh amaitzen ari saiela karta guztiak eta bere burua ba askenean, ba aurrez-aurre epaiketa batean topatuko dula, es. Dena denez, oraindik ni ba ez dakit oso eseskorra naizena ez edo baino ez da toso argi ikusten ibilbide osoa edo pelikularen ibilbide osoa jakinda adibidez estatutu eh, bateetatik etorri zenian, eh, telebista frantziarran zen nolako elkarrisketak eskaini zieten elkarrizketak el nik esango nuke alacart eh, bai eh, aurkezlea eta bai kasetari guztiak bere ingurukoak ziren gainera inguruko pribatukoa pribatua eta horrek ere adiratzen du pertsona pertsonaio넨 poterea oraindik ere ba oso, oso ondia ondia ba. Eez baino batzutan ere, ulako ba, e, esparruetan poten arteko lehiak dagoenean ehgun batetik bestera gauzak aldatzen dira zearo eta agian bihar ba, bertan ikusten dugu olako pertsonaia. E, gartzela batean, ez dena ez ni esaten duan bezala bindik hori sinisteko koste egiten zait jakin da ba bere poterea eta bere loturak eta seguraski e, izango duen informazioa oso oso importantea eta egian baldintzatzeko ere, ba hori ez, baile, baile bat edo baita ere, e, zera, e, sistema osoa Hmm. Bai, eta e, zuk diosuna txentez, e, kartzelan e, bai, baino hotel batean e, biziko da, beraz? Bai, bai, eta gainera kuriosoa da, ez? Baino lako pertsonailak beti gartzelaren e, aurrean topatzen direnean sortzen diren bere gaixotasun guztiak, ez? Bai, e, bihotzekoa, estakizzer, e, baino afera baino lehen, gaira e, manduten bizitza, baino denok ikusi dugu, ez? Zenolako lujusko, lujuskoa izan dala, zenolako, ba, bueno, ez? inungo kontrolik gabe, ondo jaten, ondo edaten, eta bidaiagora bidaiak bera, ez? Eta gero, bapatean, ba, olako errealitate gordin batean, aurkesten direniean, ba, guztiz kontrakua, ez? Bapatean, ba, hori da, nada, medikoa egon eh, behar zirela, e, bere adina, tabarre, tabarre, tabarre, Ta adina bitxia da, gartzelan sartzeko e, ba, oso importantea dala, eta niretzat, e, gisa ikuspegi, ikuspegi batetik, ba, onartu behar dala, baina era berean, esan behar zailo, ba, e, nola da posible adin horrekin uain mantentzea, olako cargoak eta olako poterea, es. Uh -huh. Ba xente recondo na zierteko aditua mil azker beste azbeste gurean, izategatik, izan dendo ta urrengo arte. Bai, urrengo arte onde izan.